Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashraf al anbiya was sayyid al mursalin amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ne qardaşlar ki, insanların günahdan sonraki halları. İnsanlar tövbə etdikdən sonra Əvvəlki halına qayıdır və ya qayıtma Şək yox insan tövbə eləyəndə Əgər səmimi tövbə eləyibsə Allah subhantı onun tövbəsini qəbul edir İnşallah O insanın günahları başlanır. bağışlanır Amma həmin insan Allah subhantı hala yanında Əvvəlki dərəcəsində qalır və ya qalmır Hə? Mey şərh gətirir ki, "Wa minhum men yakunu nuzuluhun ila al-maasi". insanlardan elələri -el -el var ki, Allah Subhanahu Ta'ala düşəndə, enəndə günahla ölür. "In ma saghīratan bu günah da ya böyük olur, ya kiçik olur. Fe hazā qad yahtāji fi awdati ila tawbatin bu insanın əvvəlki halına. Rəhəmullah. Əvvəlki halına günahların bağışlanmasına getmir sözü. İnsanın əvəli dərəcəsini Allah sonlandırır. Qayıtması üçün həqiqətən də səmimi tövbə etməsi lazımdır. Və səmimi tövbəyə gəldikdə isə necə ki İmam Təsəlbəsr buyurur, deyir ki ibadətlərin də ləzzəti var. Şək yoxdur ki tövbə onların içində gedib. Deyir, namaz qılmağın ləzzəti var, oruç tutmağın ləzzəti var. Və Quran oxumağının ləzzəti var, həmçinin başqa ibadətlər və tövbə etməyin ləzzəti var. Əgər kim bu ibadətlərdən bu ləzzəti çıxarda bilmirsə, o adam bilsin ki, hələ onun üçün qaplar bağlıdır. Və insan, əgər səmimi tövbə eləyərsə Allah Subhanətə Alaya, həm o ləzzəti duyar, həm də Allah Subhanətə Alanın izinlə əvvəlki dərəcəsinə qayıdər. Yaxşı, bir dənə sual var tövbələ əlaqəli. İnsan günah eləyir. İnsanı başa salırsan ki, bu günahdır. Zinadır, Allah qorusun, oğurluqdur və yaxud başqa-başqa başqa günahlar. Başa salırsan ki, bu olmaz. Ayət gətirirsən, hədis gətirirsən, insan o günahları tərk eləmir. Sonra insanın başına bir dənə vəla gəlir. Və bu bəladan sonra insan Həmin o günahı tərk edir İndi bu insan o günahı Allah üçün tərk edir Yoxsa bəladan qorxduğuna görə Hə? Bəladan, qorxdu. bəladan qorxduğu üçün Yaxşı bu tövbə qəbuldür Hə? Və yaxşı bu tövbənin içində ixlas var Yoxdur, Yoxdur. Var deyən neyə dayanır Yox deyən neyə dayanır xoşdur. 86-cı başdır. Yox, əmələ görə deyən ki, öz-özündə fərqlənir. Əzizim insan məsələn ikhlasla əməl edir. İnşallah onun da əməli qəbuldur. <LGBTQIXOTRAN> <Internet> <Forian coffee> şey <Harriet> Aydındır Bu vürsinin də əməli qəbuldir Amma ki, onların elədiyən əməllər arasında Yerlərlə göylər qədər fərq var Necə ki, Peyğəmbər s.a.v. bir əsədə buyurur Deyir, sizdən biri deyir Uhud dağı boyda deyir Qızıl xəc desə Mənə səhabələrimin Verdiyi nəyə deyməz? Yarım deyir, xurmasına deyir, bərabər olmaz Şək yox ki, bu da xəc deyir Nədir? Əvəssizə xahiş edirəm, amma əməlləri bir-birindən fərqləndirən nədir? İxlas. Əbu Bekr radiyallahu anhu da sədaqə verirdi. Düzdür? Sən də bin sədaqə verirsən. Amma hansı əfseldi? Hə, hansında ixlas güclüdür? O əfseldi. O ki qaldı bu məsələnin, yəni ixlasın içinə girməsi və girməməsi, şübhə yox ki, əməl xalis Allah rəzası üçün olarsa, onun içində Allah Subhanahu sevgi olarsa, Allah Subhanahu qorxu olarsa, o da Amma ki elə bir e, bu insanın ancaq və ancaq qorxu qarşılığında aydındır, tərk eləməsi o kamil ixtlas deyil. Amma ixtlas var, çünki yəni Allah Subhanahu da səni qorxanda, nədən qorxursan? Hə? Məsələn. Əzabından qorxursan da, Allah Subhanahu özü bu istiqamətdən istifadə eləyir. Deyir ki, məsələn, günah eləmə, yandıracağam səni. Cəhənnəm hesab görürsən. Ya buna bənzər ayətlər, bu mənalı bir çox ayətlər hədisdə, ayətlərdə qardaşlar. Yəni Allah Subhanahu insanı nə ilə? Əgər məsələn səni üstə ya başqa bir misal çəkim. Yəni müsbət tərəfdən deyim, mənfi tərəfdən. Səvə bir düşmən gəlirsə, səni düşmənin nə ilə qorxursa? Nə? Gözündən qorxumsan, qaşığından qorxumsan deyil. Sən düşmənin eləki gücündən qorxursan. Və bəlalar da Allah Subhanahu-nın gücünü bir daha isbat Əlağlar da Allah Subhanahu ilə qoşunudur. Ayrim qardaşlar, ona görə kim əgər, yəni belə bir halda qorxub çəkilib tövbə edirsə, inşallah bu adamda da nə var? İhlas var. Yaxşı. Şeyx getiri ki, nəsa bu insan səmimi Allah Subhanahu ilə tövbə eləməlidir və Və ixtələfəl nəsi hələ yaudu ilə dərəcəti illəti kənə fiyhə bəqədə və alimlər ittifak ki inşallah insan tövbə edəndə onun günahları bağışlanır Aydın, inşallah tövbəsi qabuldur bunu hamısı deyir amma ixtilaf ediblər ki əvvəlki dərəcəsində qayıdır qayıtmır <coughs> dir və təcələ vücudu kə adəmiyi o tövbə ele bir şəxs ona günah eləməyib və ya o qayıdır binaən alə annə təubə təəthürə fi isqafə al-uquba və amma dərəcəti ləti fətətə fa innə la yəsiləh və bəzlə də deyir ki insan Allah subhanə və təala yanında olan nədir dərəcəsinə çatmır amma ki günahları bağışlanır və həkəm şeyxül İslam İbn Teym rahiməhullah beyne təyfətin hukman məqulan şeyxül İslam bu Və tövbə edən insanlardan elələri olur ki, əvvəlki halından daha yaxşı halına qayıdır. Aydın deyil. Məsələn, insan cahillikdən İslama gələndə. Aydın deyil. Tövbədən əvvəlki halı yaxşı idi insanın, yox tövbədən sonraki halı? Tövbədən sonraki halı. O minhum mən yahudu ilə misli dərəcəti və insan islama gələndən sonra və günah eləyir <coughs> və onlardan elələri var ki, əvvəlki dərəcəsinə qayıdır günahdan qabaqki dərəcəsinə. Və minhum insanlar da var ki, heç vaxtı əvvəlki dərəcəsinə çata bilmir. Və bunun da səbəbləri, yəni necə olur ki, insan əvvəlki dərəcəsinə çatır? Şeyxə o toxunur. Və o hasebi qovati təbə və kemalə bağlıdır tövbənin gücünə, qüvvətinə, kamiliyinə. O günah Qulda nə qədər ki, e, qulda nə qədər elə bir ki, qulu kövrəltərsə, qulu elə bir ki, ağlamağına səbəb olarsa, Allah qorusun, çox e, günahdan sonraki peşmançılıq <coughs> o tövbənin insanın həyatına təsir ödə böyük olar. Walbuka min xəşyetillah faqat taqva hadəl umur və Allah subhəna və təala qorxusundan da tövbə edərkən ağlamaq insanın əvvəlki dərəcəsindən də daha yaxşı dərəcəyə qayıtmasına nəy edir? şükamə edir. və asiru ba'da təubəti xeyran qabla xatiyə. fəhəza qad yəkun xatiyə fi haqqi rəhman. fə insanın o günahı onun haqqında bir rəhmət olur an və inəha nəfət anhu ucub. bə görsən ki o günah səbəb olur ki insan elə bir şey öz təkəbbürlüyünü sındırır. Və xallasatum intiqati bi və idləri bi əməlihi və o günah bir daha ispat edir ki, insan özünə nə inəməli, güvənməməli və bəzən, məsələn, insanlar özlərinə güvənirlər. Dili ilə də deməsələn, məsələn, işin helə vurur, helə çəkir ki, inşallah bu fikirləşir ki, bu heç vaxt nə olacaq? Bu heç vaxt aza bilməz və yaxud dünyalı məsələlərdə işlərin yəni, möhkəmə bağlayır. Elə edir ki, heç vaxt, yəni bu <coughs> bankrot olabilməz. Bir de görürsən ki, Allah gözləmədiyi, ağdına xəyalına gəlmədiyi yerdən onu büdürədir. Və artı, insanın o günaha düşməsi, o büdürəməsi bir dağını ispat edir ki, ey insan, sən nəsən? Zəifsən. Və bu deyət xadəd rəatuhu və zulli inqisarhu alə atəfədibəbi seyyidi mövlə və Allah elə ki, qarşısına gəlməyə səbəb olur və arrafət hu qadruhu və Allah öz elə bir ki, qədir qiymətini ona tanıtır və yaxud onun kim olduğunu onun özünə tanıtır və aşhəzət hu və darurat ilə xifsi seyyidil Mövlə və insana bir daha göstərir ki sən nə qədər elə bir böyük olsun gücdə olsan sənin öz rəbbivə və ehtiyacın var və ilə affi anhu o məxfiratu iləhu və qulum Elə Eləmişə Rəbbinin onu bağışlanmasına və günahlarından keçməsinə ehtiyacı var. Və axira gətirən qalbihi sulatut-ta və kasrat insanın içində görürsən ki, tövbə, günah o vaxt insanın haqqında xeyirli olur ki, insanın belə işdən təmizləməsinə və öz günahlarını görməsinə səbəb olur. Yaxşı, burada bir də məsələ var. Deyək ki, insanlar günah işləyəndən sonra Günahdan sonra 3-2 hala bölünür. Kimi günah eləkliyə zəifləyir, yəni əvvəlki dərəcəsinə qayıtmaq. Və kimi əvvəlki dərəcəsinə qayıdır, kimi də əvvəlki dərəcəsindən daha yaxşı halına qayıdır. Ümumiyyətlə, insanlar arasında ən çoxansıdırlar. Qayıtmı yəni? Hə? Dedi ki, dedi ki insanlar 3-3 hala tövbə edəmələr. Bəzilər tövbə eləyir, yəni yaxşı olur. Əvvəl pis idi, tövbə eləyən, nasıl o laf yaxşı olur. Və bəziləri tövbə eləyəndə tövbədən, e, günahdan əvvəlki halı, yəni eyni olur, əvvəlki halına qayıdır. Yəni. Necə vari deyir, tövbə, tövbə eləyir. Və bəzilər də daha yüksək mərtəblərə qalxır. Yəni tövbə o insanın haqqında bir günah o insanın haqqında bir rəhmət olur. Ən çoxu blan ənsələrdir? Oldu kimi qalanlar. Orta yol. Orta yol. Oldu kimi qalanlar. Oldu kimi qalanlar? Bəli. Ya, Daha, Daha yaxşı ya. ya. ya. vəziyyətdə olunlar. Niyə əsəl səndisin? Yaxma səhətləri. Adım evləri xətər çəkmələr. Onu bilirik də, o dedi ki, bunların üçün də inşallah günahları bağışlanır. Azərbaycan yəni və axirətdə iqab olardan qalxıb tövbəsəm mi, tövbə edib səm və dedir ki, bunların ən çox insanların arasında bu hansı hal gör səni bünalların başlamadan sövb etməyəm Əgər insanların İslam'a girmə baxından baxsanın, ümumiyyətlə insanın İslam'a girəndən sonra halı aydındır İslamdan qabaxıq halından yaxşıdır Yəni burdakı dünyada böyük bir topluluq, nə qədəm səhmanı var. Elə də elə deyil. Amma İslamın içinə girəndən sonra ya yəni, bu tərəfdən baxsan tövbədə, insanların tövbə eləyən insanların halına, bu tərəfdən baxsan ən çoxu kimlərdir? Əvvəlki dərəcəsinə qayıda bilməyən insanlar. Yəni insan tez-tez idarətə gələndə necə olur? Ya Hər günahlar elə elə insan əvəli ki dərəcəsini Allah Subhanahu va Taala yanında itirir. Ayındə, demək yollar şey hər bir yəni İslamə gələn insanın həyatında bu var. Və bundan də əlavə yenə də görürsən ki, insan o, o haldan tamamilə ayrılır. Gəlir, yəni İslamı yaşayanda bu günləri də görürsən ki, insanlar çox var günah elə eləyə düz günahları bağışlanmasına baxmayaraq insanlar nə olur? dala çüşür. Ona görə insan hətta onun günahları bağışlansa belə, hətta aqibət ondan qalxsa belə, insan bilsin ki, günah eləyəndə o yenə nəsə etdirir? qardaşlar, günah eləyəndə o insan nəsə etdirir? Ona görə insan çalışmaq adı nə eləməyə? Günah eləməməyə və Allah subhanət halaya səmimi tövbə eləməyə və Allah subhanət halaya şək yoxdur, tövbələri qəbul edir və tövbə tövbələri qəbul etməsinə ən böyük məni Quran Kərimdə dəlillər də çoxdur. Amma belə məntiqən baxanda narindər yetir ki <coughs> demək tövbə etməsini istəyən Allah demək onu qəbul etməsini istəyir. Aydındır. Tövbə etməsini istəyən Rəbbimiz demək onu qəbul etməsini də istəyir. Yəni inşallah insan tövbə edəndə onun tövbəsi olur? Qələdli olur və gələn də qalsın inşallah gələn dərsimizə və sallallahu səlləm alə nəbiyinə Muhammed, və alə alihi və sahbə və səlləm.